На острові були нафта і плавник. Плавник, обіллятий нафтою і наполовину змішаний з вугіллям, міг би задовольнити потребу лахтака у паливі. Але коли з великими труднощами можна б доставити плавник, який лежав недалі як замилю від пароплава, то доставити нафту через увесь острів здавалося абсолютно неможливим. Кар вирішив, підготовляючи каюти і машинний відділ, не поспішати з переходом на гору. Проте Торба догадувався, що капітан щось надумав, тільки ні з ким про це не ділився. Обидва мисливці вернулися несподівано швидко і до того ж без жодної здобичі. В очах вершомета палали гнів і обурення. Нікому нічого не кажучи, він прийшов просто до кара. Витяг з кишені обірваний шматок чорної матерії і кинув її на підлогу. «Що сталося?» – спитав Кар. «Та падлюка, яку ми, на жаль, залишили на острові живою, зірвала червоний прапор і начепила цю ганчірку». В очах Кара спалахнули зловісні вогники. «Зробити нове червоне полотнище», – наказав він. Лейте, довідавшись про хульганство Ларсена, пообіцяв поламати йому сіребра, коли він йому попадеться а вже потім спустити через склюз на якірному ланцюгу в море і втопити. Усі кипіли від обурення. Просили кара послати їх на лови бандита. Але кар коротко відповів. Не треба. Він сам прийде сюди. Краще нехай не приходить, сказав Котовай. І вираз його обличчя був при цьому такий, що всі засміялися. Чому не приходить, питав Торба. «Бо я не ручусь, що тут з ним добре поведуться», – з таким же спокоєм відповів матрос. «Між ним і мною може бути інцидент!» Наступного дня Кар поділив команду на групи. одна мала порядкувати на пароплаві, а друга перевозити плавник з берега. Вершомет і Ельгар теж зійшли на берег і знову підняли над островом червоний прапор. Команда Лехтака одноголосно ухвалила тримати біля флагштока вартового. Вартувати мусили по черзі, кожен 12 годин. Хар ствердив цю ухвалу з тим, щоб найближчого часу вжити рішучих заходів проти нахабного браконьєра. Тим часом почалася нелегка робота по перевезенню плавнику на пароплаву. Моряки вишукували деревини, які можна було розрубати, або кругляки, що могли б котитись по льду. Зробили крижану дорогу й сани. Це забрало багато часу, але між торосами удалося таки прокласти дорогу. Самі збили з дощок і почали возити плавник. Робота посувалася поволі, але все-таки щодня перевозили по 3-4 тони. Майже місяць возили плавник, поки сонце остаточно попсувало крижану дорогу так, що зникла всяка можливість далі користуватися нею. Зате тепер уся команда перебралася наверх у каюти. Хоч шлях до острова й погіршав, бо на кризі з'явилося багато калюж прісної води, проте мисливці вартові коло прапора регулярно відвідували острів. Якось Ельгар сам на сам зустрівся із шкіпером Ларсеном. Браконьєр не напав на мисливця. Не став стріляти в нього. Він помахав хусткою, що мала означати білий прапор, хоч була чорна, мов та ганчірка, якою Ларсен хотів замінити радянський прапор. Шкіпер крикнув, що хоче поговорити. «Кинь рушницю», – відповів Ельгар. Браконьєр кинув рушницю на сніг. Те саме зробив і гарпунник. Вони зійшлися беззбройні. Ларсен простяг Ельгарові руку, але той наче не помітив її. Олаунсен, сказав шкіпер. Ти зрадив мене. Я не хотів ставати піратом і платити чорною невдячністю тим, хто врятував мені життя. Ти забув про ті блискучі перспективи, які відкривалися перед нами, коли б ми захопили пароплав. Ти, Карсен і Бенсен продали мене, ландрупа і таємницю золота. Ельгар посміхнувся. Очевидно, Ларсен і досі не знав, що являла собою його золота руда. «У росіян я навчився одного прислів'я», – сказав мисливець.